اسما انتقاد کی فائلہ چھ نو فوتی سکی تفتیش کی خاطر مشابہہ اندر ضمیر مرقوم متصل مستقر جائز الاستقرار ہو کہ اور وہ کون چھ ہو یا ہ ما ہو س پورے فل کہ چھ کوم ضمیری اريد تذكيرك دال ان ترجكم الضمائر المتعلق <تصفيق> بالسواله اس صفات يعني الصفه الموراه اللي قاعده كلها صفات مش مفاده في هذه السنه ما چې دا زمایروپا د څو 2 ورځم ده زمایرو خبرې دا زمیره انوایل 3 چې څه ده مرقوم منسوب مزرو دا خبره موږ یې ډیره څو دا فعل په خبره راغله چې کله دولسه سېګو کې دا فعل پای زمیر مرقوم او تفصیل ده دا ماضي په دولسه وړو چې باریس په نو کې باریس او دا دمو چې د دې فایل په لړځي ظاهر راځي په لړځي زمين چې زميندار څخه اجازه چي وي اوس د دې چې په کې د دې فایل د دې دا خبره ده ته کله د دې فایل چې ظاهر هم راځي د دې چې د دې فایل زیدون زارګو او وګو د زیدون مخدار د زارګو دا او ابوزو المذاب ظفله د چی شې واقع شوه ده آه. فاعل واقع شوه ده بدل ته فاعل چې ظاهر راغله او زیدن ظارب زیدن مستط او ظارب چې هغه چې فاعل هو زګر مستط دی چې کېده فاعل ود دې مخالف فاعل چې ظاهر راځي او کله چې شهر راځي زمید دا خبره کوي چې چې فاعل کی دي کلم زمید راز دي د فاعل بدل زمید چې شې ظاهر ز او ظارگون کې دا هوه زمين راځي ظاربان کې هماده ظارگون کې هم دی ظارباتون کې کې هماده او ظارباتون کې نه زوارب کې او زوارب داتې چیرې د مقصده لته نه چې کې دی او سر ربون دا جمع مکثر د علیکم زور او زوير ګونده تصديق دی دا ظاربون دیکي وزن المستفرد زوير وطل ذا تشغيله داري وطل د دې کې څه هي زميدا دي او ذرابه او ذراب او غرو نا طول اوزان د جمع متفردي مفادې طول کې څه دي اغه هم ضمير رجع مذکر غائب مرفوع متصل د دې کې څه راځول؟ تاسې تاس نو څه اوله ساده سوا چې داش پک ضميرونه دي جوا هما هم هيا هما هن لا پدی تیرید صفات کې زارګون الاخری هو اخلاق پدی کومستقر راضی او جایزل استطاره دا شانتہ پتی غاده چې ماول کې انده شپاک زمیرون ادم مستقر راضی جایزل او بیا د تیغد چې ماول کې د دې سم نتیشې ول نه جایز و حال تر د تیشم د چې غاده کې نه جایز فاعل لا کله هو مزروبن کې مکوو متیل دا د جوستا را او او مجربانانیې هما د مجروبونه کې هم د مجروبتون کېی د مجروطان کې همما مضوبون کې غ نه مزارو کې دا هم را تلې او غ نام را تلشي ځکه دا مشت کله په مذکره او د نست ک او موزون کې هوظ می دا تص د مضوبون دی مل ته غظ می او مظری بتون ک را ځي دا شان تو د اې څې متفذیر او د نورو صیغو د زیرو د شفائل و غیره باندې قياس کړه او مصدر کې چې د زیر مستتره نارازی پښمی زار کې او پښمی الکم زمین مستتره نارازی او فل تعجب کې اختلاف ته اتتباه کوو نسب باندې نارازی او بعضو پرنسپانده الک نه و با ده د اهم بات کدا خبره تر تکایې حساب زمون غطاوی دی چې په دې مستطر غوښتل کې وو چې هر ځای کې وو په ځای غوښتل کې وو زمير یا په هر ځای کې په مظروګون کې وو زمير چې شي وي مستقر نه مثلا سمخ کې اسمه ظاهر تیرا غیبتیک ته وو زمير مستقر راځي لکه کې په اسمه ظاهر نه وو بلکې زمير وو لږه په پاره او صورت کې جدي نه او زمير مرفوم متصل راځي بیا بآرز ز زمین فدی کی چیمی مستقر لکتو انا زاربن انا زاربن کی انا مبتدا ته بیا دزاربن کی هو زمین مستقر نه ده بلکی زاربن صیغه د فاعل ده بیا انا پک مستقر غیث کی ده فاعل اور درنګ انتا زاربن کی انتا کی دچنه د زاربن کی دا هو زمین مستقر غیث ده بلکی دا خبر ده کی انتا مبتدا د زاربن صیغه کی چده دا زاريبون چې هغه د صفاعله او انته مستطر غي چې د پكين هغه ورته فعال نه ده دا چې نه د چې خام مخهو فرض ده چې کووزه د زاريبون کې وځمېشي شي او صفرې بل کې د دې د زمېشي چې کیږي بدليږي راځيږي کمر کتنا ا د پز زمير نو بها اما زمير د دې کې مستتري لکه اهم باد اسماء صفات څخه په هلې کوم زمير مرقومه فصل کيا جاي ته ان کې اندر و زمير نه وي جو پہلےتی بلکہ وہ ہوے جو پہلے ہے انا عبیدو میں ہوا ضمیر نہیں ہندی انا ضمیر واحد مستقل مرفوع مستطار جائز الستر ہے کہ نحن اقرب متذتب اقرب تب دات چنی چہ وہ ضمیر وہ کہ مستتر غائب فاعل نحن فکی مستطار ضمیر مرفوع مستتر ردی او جائز الستر داف اور ستی چہ دالتا فاعل ہے وہ ددی که څنګه دا دا فعال کو دا حکم دي چې زمير مرقوم متصيد په دوله سيغو کې تي تي راضي د ماجو په دوله سيغو کې بارز دا چې وايي چې ماجو د کوزارې د امر د حدود سيغو کې د دې فائتي چې د زمير مرقوم متصيد نه ماجو په دوله څالو کې او دمजारी په نوم کې بارز او قدرې کې مستقره واجبول مستقره او چې د صفات خرابني دا هغه چې فعال ده چې مفحوته کې په دې توګه کې چې دا د وشپک زمرینې د چلوه هما هغیا هما ونه دا مستتر راز په ځای سول اوله خبره دا ده چې همیشه د کینه دا د تشنیو کې پټګه د سپات کې ودا هو هما همي بلکې سچ ته مخې د دینه زمیر مرحوم فلشیل بلراتی یعنی انراتی یا انتراتی بیا به انر فکه مستتر یو او هغه دا هغه بیا بل اصطلاح د پکې قسم په وقسمه باندې ده بل تقسیم کې یو اسم معرب دی بل اسم مبني دی اسم معرب هغه څه ول کیږي چې اخر د دینه مختلف کېږي په اختلاف د چار سره معرب مبني هغه څه ول کیږي چې اخر د دینه باندې کې په اختلاف عوام تلامل را پیارازي کنا سي بارازي سجاره دي په خپل حالت باندې ځا اني ها اولاء ایت ها اولاء مرتو ځا ها اولاء رأيتو فعل هاولئي موخن بهي مررتو فعل به هاولئي باجار هاولئي مجروف و هاولئي فدريوالو حالتوني تتصل حالتنا ددا او کم تجیر و تبدیل ورکنه دیر اغلایش نزم مشال مکره بیا معراب اغتو الكیسی اخیر بدلی که دیر فاستلاف تواملو شر لکه جاان زیدون فاعتو زیدن او مررتو بزیدن شاعره مل <سؤال> کیه مبنیان باشک کی مانات برقرار مورفان باشک کی گردد بار بار مبنی اگتهل کیه چاغه خپل حالت باندې بالکل برقرار افراتای او باغی کیه کومکزیرو تپدین نه او مورف باغی خپل کیه چاغه بدلی کی رابط دی کی زیاده غو نوستتوت بل تپدین کوي کی یو اس نمورک په پدوه کې سمریو په طریق ده اوله غیر منسرب منسرب ساده بل کی داغی منصریف داغی پاخر که دری وڑا حرکتی نا ترد تنویل نا راتلاسی درمان پی راتلاسی فتخان پی راتلاسی ترم پی راتلاسی او تنویل هم پیسی کسی جا آنی زیدون زیدن مرر تو زید این دا دستی و آسانه تعریف کرده کنن چې آن فلک تو خویش ورنه منصریف خدا دا چی پاگی که د سبابا دا سبابا دا مانا صرف نا او غ دیتا ملکی که سپاگی که دو سببا یا یو سبب که قرقان بیدو سببا ناگه پکنونی او ده حکم دیکنه که غیر مصرفانی کسرا او تنینه نشی رسلائی تکا جاانی احمدو رئیتو احمدام راتو ده احمدو بل تقشیم دیکھ اسم دری کسم دیکھ اسم بل تقشیم دیکھ یا اسم مصدر دیکھ یا اسم مشتق دیکھ او بل اسم جامع دیکھ اسم مصدر تا خیل کیون. ته تعریف دې چې مصدر کې یو تعریف دې چې مصدر را دي چې مصدر دې تویل کیږي جو فیل بنانے کې ځای هو چې دا أغې نه فیل جوړي پټنانی بنانے کې څنګه معنا دا أغه تویل کیږي چې دې نه فیل جوړيږي او فیل څه نه او موږ چې پخت ور کار چې تا ترجمه تو رده پاتې په ترجمه په وخت یې هو دالونو نه دی یا دکه ال خطر په معنا د پستان هڅرب په معنا د چا سره راځي دا څنګه او اردو کيثي د مقصد ترجمه کې مدنا الله فدراجي او چې پښتو کې د مصدر ترجمه کې مقال الله فدراجي وړانده علامه ساکینه راځي کل کود کې دل او کې نام ترجمه کې یې په دې باندې او دا درای کې دل نو داسې چې دا علامه ساکینه په خېر کې چې ده علاقہ زی نو داسې چې ده د ماستر دغه صدا تاسو فارق نو مرز دیتو ويل کې چې علاقہ جو پیر پیر د دینه زندګي په انده او چې پښتو کې ترجمه کې نو لا خوشاګنه راځي آل آل راځي او پارٹی کې ترجمه کې اډال ونونه راځي او چې اورب کې ترجمه کې هیڅ راځي نه لا خبره या मारना या वहन अलقتل फुष्टन या मारना फतल करना और या शिरे मसवल शिरे मसवल जैसा यो कार्य और मस्कर व्यम तारीफ इदा करने कि मसर अगर तोल की जैसी कोई चीज निकाली जाए कि ओ مصدر زید سدود تل کی یعنی هغه سای کده هغه نه یو شات راوی استلکی دی لکه زرابه دا راو استلکی سملا د روانه راو استلکی دا مصدره او فرچی ترجمه کې دال او نن یتا او درم رضی دریم تعریف دی چې مصدر هغه تل کې د دین اسماء او افعال جوړیږي د مرذد اسماء او افعال د اسماء او افعال د دین جوړیږي خو یا بذات ورن یا مابلواته مسله ن فیل مشت د پله مزار نه فله مزاره مشت دی د چاانه ماز نه ماض مشتقه د د چاانه ممسدار نه نو دیعلکه د ټولو نیک سکن نه نوګوره چې دا چفیل ما نه م دی مسدار نه نو چفیلبلواته د چاانه جو شوی دی پدهک هم دا مصدر سے بلاوا سدا پھر ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا ماضی اولہ صیغہ سے نجوری کی پھر فعل ماضی کے پہلا صیغہ سے پھر مضارع کی صیغے بنیں گے پھر مضارع کے واسطے سے باقی گردانے بنیں گے خواہ فعل کی گردانے ہو یا اسمانوں کو گردانے سے پھر مضارع نہ جڑے کی یہ عام اقدار کے پہلو وقت استعمال ہم چھ samtai samnan اگر اسم مستقعد ہے اسم مستقعد ہے اگر اسم تر کی سیدے مصدر نہ جڑ شوی او چې کله موږ د مصدر نه جوړ شو نو دا د چې په دکی بل شکل صورت بل بدل سی او معنی هم کی شي بدل شي همدره خبره ده چې اصلی اصلي معنی او اصلي اغازي مصدر کوم چې موږ هغه په دکی کېږي دغه مشتاق دته ول کیږي چې یو مصدر څخه بنه جای شي جدا د مصدر نه جوړ شي د وسر شکل او د وسري معنی پیدا ਕਰਨې کې سات بل شکل او بل معنی پکې پیدا شي خو اصلی یعنی مصدری حروف اصلی او مصدری معنی چيولکا باقی کیږي او جپ دې باندې لکم من پرچي څوړو زارې بو سمانا لو سره وهنته پدې کې ګور معنا مصدرین پر څو سم ستدې هغه شي دا وهندې فزروا ان زربن کې وایو او فزارې ګون څه چي او اصلی حروف هم ستدې زربک ان ضات ریب او فزارې ګون څه دې ضات او ریب او بل اسم جامد اسمه جامدیت توالکی کی سینم اثر بھی اون دے د چا مستقیمی کې پیدا دی نہ دے د چا مستقیمی اون دے د نتیش مستقیمی کې پیدا دی لکه رجلون واقلا موننه تر رجلون نتیشای د اوسره له اون نو رجل د چا نه ورشه نتیت چيولکی کې نو اس سلاسی ثلاثه داسي كلا ربعي رازي او كلا خماسي رازي سلاسي تا کول کی چې پاږي چې دوی ورته ربعي هغه تل کی چې پاږي چې سلول هروږي خماسيه هغه تل کی چې پاږي چې سلاتي پدري چې سون او سلاتي مجيد ربعن وقسمه ربع مجرد ربعين او خماسين پته له خماسيه وړه لکه زېب واخلا او 30 مزيد دي تر چې دري حروف کې اسټي ونه جوهر په هیڅ چهره غلی لکه رجال واخلا چې واخنا رجال د فعالا وسندې چې په کې زېاده راغله ته الف کې زېاده راغله حروف کې اسټي لکه دا د اسن کې په لکه جعفرون واخلا د دې مختلفو معنیو سره ده راغله دي و جعفر سلور مانی دی اغمق تیر شوی دا خبر دا چې جعفر ان فجعفرن علا جعفرن یاکل جعفر او اجم ما جعفر ولید د چې پنجاب پنجابر کی روانو او جعفر باندې سورو یاکل جعفر او جعفر چې کوو فور نو دا وباسی په تاسو یو شاعر وایته د دې شپک معنی ذکر کړئ د دې چې جعفر پشپک باندې معنی شته دا جی یو شیر را نه کلکړی ده شش معنی جعفر احمده ساتوانی یاددار پشپک معنی د جعفر هغه دی چې کسټاوسی دا یادم مرد کړي څړی څویل کیو څلینو هم دی کارط چاکو ته ومل کیږي قشتی قشتی ته ومل کیږي کسټه ایته دغه و خربوزا بل خربوزی تممل کیږي جوړ می ته مل کیږي جو کی هم حمار امدا غري چا تممل کیږي حمار تنشفه ګماني وبانی چي دا دته سمې دو باندې کاني اوس راځي راغلي استه او دا خود اوبو سيزنه په کتي سره راغله بل رباعي مسجد ده رباعي مسجد هغه تممل کیږي كما تصدر هروف أسلونا يو حرف زائد راسي نكا قن فاجيرون فوزن دفن كن فاجيرون فوزن دفن تاثر أزين فن عالي لول تيكي علاك كما حرف فك زائد راغ لدي نون فكتي سائره علاك زائد راغ لدي فوزن دفن كن فاجيرون فمعناه تاثره شخصي كالانجوسا يعني بارد دسامة ولا شخص علاك دغوي نو جسد او شکل او صورت والا څرېوي او کوم اچھی چې د صلاح دای سم کوم اچھی روست برات چې فعل کوم اچھی ناراضي نو کوم اچھی دوه قسمه کوم اچھی مجرد او کوم اچھی مزید کوم اچھی مجرد دې تل کیږي چې جسمه 5 حرف پسې وي او حرف زائد نه وي چې پینځو حروفه پکې اسلې وي او د پینځو حروفه څخه کوم حرف زائد نه لغره دکج احمر ایشن په وازنده فعل للیو در جحمریشون سلور مانا جانی ان ای جان ما. یاد گیر را که بایشی ترپیان در رح نوما. فیلی زن فی باشد دیگر آن زن که دارد خوی بست. ماده, ماده شطور که دارد شیر چارم از دخوا. یو جحمریشون در چار مانا ان ای جان ما. او وجه احمدشن د فار خلور معنی راغلي ته ایز ما محبوبہ یاد دل ودا خلور وا معنی یاد کی ته دې کې ته سرپیانو رهنماد ورسي امام جوړ شي یو پیرزان ماشد ګړی خوځیتم ول کیږي د احمدشن د قرآن ثانی کې ادارت فل بس بد دې ته مل کیږي هغه صدې بد اخلاق هي ادا کوئی عادت او خصلت کی ته بد دي ماده شطور ماده شتورې کی دارک چیست هغه یو هغه کاجو حق چې هغه چیشلری په او هغه او په چې پای ورته چارم اشتاه او تلورم ثابتل کی اشتاه او خامار کیږي دا سلور معنی د چا د پاره دي د جخم د جخم نشو پدرب نو کوماسی مجردي تور کیږي چې 500 روپیه څخهونه په کې کوم حرف زائد نه یراغلي او کوماسی داغه تل کیږي کی مزید چې په 5 حروف غروپیه اصلي څخه کوئی حرف چی پینزو روپی آسلیو نایو حرف کچی شیر آگلیوی زائد راگلیوی لکه کان دریسون کو د شانس رازی باعلا نویسا فیلتی دید اول سلور کسما رازی دارستی با کسما رازی فیل سلاتی رو بایی رازی یا مجرد او سلاتی مجید ربعی مجرد او ربعی مجید سلاتی مجرد اکل کسی پامازی که برین روپی آسلیوی ایو تلیو روپی آسلیو نایو او سلاث المسجد دی تلکی چې په ماذيكي د درې حروف یا څلونې حروف زیات راځي مثال د مونږ راټول کړه درابا په وزن د او مسجد مثال ک اکرم په وزن د تاسو راځي او رباعي مسجدي چې په ماذيكي سلور حروف اسلووی او سلور حروف یا څلونې کوم حرف نه الهغره لټا دغه واخلہ طاهرہ په وزن د تاسو راځي تعال الله او رباعي مسجد دی تلکی په ماضی کې د سلور حروف په استیو نه هرف لکه ساده راځه په دوتو سره دي تاساله لاته چې په کې زیاتره غلطي ده تاسې زیاته خبره ده مونږ وایو چې دارومدار د مزيوال او مجرردوال دا څه په معنی نه کومه معنی سره تاسې راته دا څه مزي تو دا مونږه مازي ته وو کومه مازي کې دغه حروف په ده او کدا مزي کې د سمنه اول دا چې چې څنګه وایي او استاد چې چې ما دې دغه غروپوي وزاره کې حروفه زیدره چې په فایل کې راځي چې مفوض کې راځي مونږ دې اوکو مجید والی کے لیسا تابعی دی ماضی مصدر اور مستق اپنی مجرد اور مجید پہلانے میں ماضی کی پہلے تیغی کتابع ہے جیسے یدرگو اگر کیا یا زائدہ ہے لیکن اس کے باودی سلاسی مجید نہیں کہتا سلاسی مجید ورتا نو بلکہ سلاسی مجرد ورتا ہے تکه دې ماږي پاوله چې وکړي دراوه کې چې چهره یې الکټ راغادری ګروپ واچلې او هرڅه زیاته بیا مله خبره کوي دا خپل وخت مخامشي راځي هیڅ هم مخامشي راځي او خپل مخامشي نارضي دغه جواب وي په پنځه څخه مخامشي نارضي چې ګرځيږي او د فعل پر معنا کې چې خپل څه د فعل پر معنا کې چې خپل څه یو معنا مصدر د بل په کنيسبته دی بل په کنيسبته ال لزمان معنا کې چې او پر د فعل په تبادل او پر کرم د د استقلال په څیر چې عمده شفلی لفظی پکراسی او مضمون شفلی معنی وبکراسی کدی ودنه دا فنت دی دیسلاسی او رباعی دا جلیکه کما سینلاسی فائدہ کی داوی چې دا حروف موږ بس ک핀 دا وخته چې دا حروف اصلی وو ہے جو کلمہ کې تمام گردانو میں فائده پوری سیاسی هغه تو رکی چې کلمې پر څو گردان کی موجودی شي او دا رغلی کوم مقابله د او عین او لام د کزربکه د اطفات ربا دهم کو ول دغت واطر ابا په سارګون تمستا او مجربون تمستا او زربا کمستا او زوبیان ټولو کیسته د دګردان پټول سی خو په ټولو مقابله د چاکی راغلی جره کا فا او عین او لام فلې او حروف زیاده دي څه ویږي بیا کو دګردان پټول سی خو کی ناراضی یا خزردان پټول سی خو کی ناراضی فوق مقابله دفاء عين اهو لام كلمه کلمی رادی حروف زیاد اصلی کے تمام گردانوں میں وزن کرنے میں فا عین یا لام کلمی کی مقابله میں اور حروف زیاد عقد الجویس ترنه حروف اصلی ثلاثی مثین میں فا عین و لام رباعی کی سلوف فا عین اور ظلمنا او كما کی فی فی فا او عین اور درک لابنا لكم مثالون جب بل د ورث نو د موظون په صحیح طریقه درک کړي چې دا خبره موږ کله کړي د تاسو رشنګ د ورثو موظون کومه څه کوي زموږه عرب دا قاعده ده چې د حروف اصلي قد حروف زائدو د کزندل لپاره دفا او لام دا یو سلام مقررته یو چې په مقابل دفا او عین او لام کله چې چکه مور په مقابله د فاعلن لام کلا نس واقام جدا او اصلاح کټل چکه شې تلل شي اته مو څو ولک او چکه چې تلل شي هغه فیشن کی دا فاعلتي د فاعلن لام دا وزنو میزان او چې دا نصرا طرفه ده څنګه چې د حرکت او دا خبره مشخصه ده چې موږ هغه اوزار یو موضوع ته کوله وژن کوم وزن ورته نه وزنم وراراو کوم وزن درميانونه نه ول اول څو مترم کوم وزن هغ ورته کیشه زړهبا تا مو وزن ده ودته اونکه وزن راوډو پاله اقرما د کو د شهره نه مغته نو وزن ورته ګټو او دا مخکې څه ځخ مریشون د مو وزن د نورم جدا تا و سنت ده دا به موضوع چیک او تاغور مغه شانته من به چر اوړو تو حرکات کو موضوع باندې دی مثلا ز احمدی فکه اول متحرک کیا ساکن ده بیا متحرک یا ساکن ده دا بیا مکسور ده نو دا شانته چیک کو حرکات کو موضوع باندې دی هغه حرکات کو چا باندې مرولو وزن باندې مرو میزان باندې فوټن باندې کرو ترکو نہرو کی حروف کی زائد اور اصلی کی پہچان میکے کے فاع علم كلمه میزان اور قصدی مقرر کریا کیا ہے یہ میزان یا معیار مقرر کر دیا جاتا ہے اس کلی میں وزن نکالا جائے جکم کرمی وزن رہا کا طریقہ یہ ہے دو وزن رسل طریقہ داں کہ شکل موضوع موضوع دے یعنې هغه شکل په منقبد تاجولو نمیزه یم څه معنا لري خبره یعنی چې حرکت او سکونات موجود پره وي سم حرکت او سکونات چې په وجود باندې دي هغه په یعنه په میزان باندې لیکو او چې کوم په احرف او مقابله د او او لام کلمه کې راځي هغه او چې کوم په مقابله د ف او عین لام کې راځي هغه ځدلکه ده قالا او ده تر څو موږ مقابلت فاء عین لام کیندره غلدا زیاده फायदा نمبر 1 ثلاث مجرد کی ماضی کی پہلے صحیح کے اندر تم مال ثلاث مجردو جدی فائدہ دا مطلب ہے پچ پے پانی کہ پو ماضی کی کوم حروف مقابلہ د فاء عین و لام کلمتی دا زوا مسئوله د پا را په مقابل عین په مقابل له د انتظار ګون کې کوم ذربون کې کو زربا کې په زربو کې په مزرابو کې په دې کې با دغه حروف مقابله ته چا کې وی پا عین لام كلمه کې وی او چې کوم نوري اغه نور نور کم ذاتی حروف اځه وزید راځي سلاچی مجرد کې ماضي کې په لسه کې اندر جو حروف پا عین و لام كلمه کې مقابله می هي چدفاع علم کلمې په مقابله کې نو با کی ګردانون کې پی نور ګردانونو کې به هم د قهروف په مقابله تعین لام کلمات په مقابله کې دی لهدا عندك علاوه حروف کله چې کوم حروف موضوع کې موجوديږي اوبه زائد ويږي هم چې موضوع په هغه زائد وي وي وزن کې اندر به د وزن کې هم چې هم څه وي زائد د چا سره زي مفعل الفعل فعت مزراب کی چیز زائد رغل دین ممعالف زائد رغل دین مدد کو دی وزن کیج نمبر دو موزون کی اندر جو حرفا کی مقابلہ میں ہو کہ موزون کی کم حرف مقابله د فاکر است دفاق خلی موی عین سلمی کیداږي عین سلمی لام سلمی کوم قابل کرسی نزربہ کو وزن فعالہ دفاق مقابله د فاکر اغلی ن دفاق کلیموی راس عین سلمی باسی شو تیگی لام موضوع کې اندرجو حروف پاکي په مقابله مې اسو پاق كلمه هي او چې کوم دعام کلمې په مقابله کې هغه کلمه او کوم چې د لام کلمې په مقابله کې هغه څه ته وچیول په د شاستره فعال رضوا تفاکل ما رات عين کلمه او با څه چیول کیږي او نور د نور بواحثینو په واتیم نمبر 7 کې څه ده اگر موضوع نور بحثونه په سلام علیکم نمبر واز موضون کو سمجھنے کا یہ ا ایک عام فہم طریقہ پہلا ہے وہ اواز مووضوع باندې دات ټولي عام فهمه دي شه طریقه اسماي کس چیز کو تولا جائے اس کسی موضوع کہتے شکم شے منګا څلوه ریته چې ولتي دي دیتاس سونا چاندی سروس پن خو باندې سیب امرود وغیرہ اور جس چیز پر تولا جائے چې توشي باندې چلے اسی عربی میزان او اردو می ترازو که تیز دیت عربی کی میزان او اردو کی ترازو په پکتوکی ورده تلو آئی وزن او طول کی لحاظ تی اشیاطیو کسی ویده سنونو دا لحاظ نسیح که دیده اشیاء دیکھ کم مقدار می بیزیدان والی قیمتی اشیاء پلک مقدار تی پسیدو که تی اشیاطیو زنان لکه سرزیوار او سپین زر یا دا غیزیوارات ان اشیاء کو تولنے کے لیے چھوٹی ترازو استعمال ہوتی۔ جب یہ طلون دپارو څخه استعمال کیږي وڑا یو عام استعمال کې راتل کیږي درمیاني درجه کې اچا لکه پھل او سبزيان میوه او سبزيان دي چې دونو طلون دپارا درمیاني درجه کې څنګه ترازو او اگر چېات ان کی زیاته مقدار یا غدي رسمت نار کي ديستانتي دي دي لکه <تصال> تاولو کاندوم وغيرها نو د دې د پاره لوې څه اکیږي چې هلای استعمالي او خبره دادو نو طالبان نو څوک څه نه کوي پد دې د پاره چې تاسو اوس نو مو ژوند په خطر کېږي چې څه کوي وای اول پښتنه دا کوي اگر خرګوزی هزار هو تو کیا ان کي ترازو به هزار وي الګا چې سر خرګوزی اخلي او تلې نو زرتانه تلې بورته راوړي وای نه وایه بس یو ترازو د دې توله پارڅ شي دا بیا بل پښتنې کوي چې ترازو کو سونه چاندني کې ترازو می تول سکتے هې او ترګوز کو سونه او چاندني کې ترازو می تول سکتے وایه دا ترګوز نه دا پس رو پتا لکه وو تلو خو بنیاد څه څه کیږي خو بلکې ترګوز کو اېڅکي شکل که مناسب ډېر ترازو مې تولېږي بلکې لاګه د مناسب پغټه تل کې بيداسي شي کو تل او بیا بیا د طالبانو ته دا خبره کوي و چې کوم شی پتا لکه راځي کنا چې څه ټول مې اچي خريدونکي ولکو و هي شي اصل وته ودا اصل اور جو چیز تول میں نہ آئے اور مفت مل جائے اور وہ زائد اور چنگا شمار ہو تو تیکونشے تول کی نہ ورکی اس در کی ناغتہ زائد اغه تے چنگے وای اوس خلک نہ ورکی دا پوخا با خلکو چې بسو دا کولای یوشه به دې شي زنه ورستل به چنگے ورکا, ورکا او کنا لګو څنګه منګم منګم ورته ټاپیا نی ماپیا نه دا چې زنه وای ورته ول نه کنه نو چې کوم شے پتل کی تا ته ملا سی اسلی دے چې کوم زائد ملا ته د څه چونگئے اوستاز مرنفکتن کئی وائی دا جب آپ نے اچنے بات سمجھ لی تو آپ سمجھے کہ عربی کلمات میں ضربا نصرا پتحا وغیرہ کا مثال وای وائی فاربی زبا دا د ضربا او د نصرا او د پتحا مثال دا دا امرود او دا ترگوز او دا خربوز پشانت ہے او د خربوز او پشانت یعنی جیسے و ترازوں میں تولے جاتا ہے ایسے ہی یہ بھی لکه په تلکی تللکی داوم چې شي کېږي تلللکی لکه څنګه دا خربوزي پطلاکی تلللې شي دا رक्ता دا زربو فتحو نصروم چې شي شي تلللې شي او دا فاو عین لام کې د ادادې زربو نصر د پارتی شې دا لکه مثال لام کې ترازو کې تراحه د دې چې رې د ترازو مثال دی دا فاو عین لام په شان د ترازو دی او دا زربو نصر د په شان ته د خربوزي گرگیسی خربوزی هزار ہو تو انکلی ایک ترازو کافی گوتی او تی که زر خربوزی دا یا ترازو کافی ده نو دغه شانته دا خبره ده کدر ضربا و نصرا و فتحا و قتلا زر سی جیره سی فلکونو سی جیره سی نو یو فعالا در طول در فارسی شیره دا کافی دا نصرا و فتحا و غیره هزار سی گوتو انکلی بفاو اینو لام که ایک ترازو کافی دا تجریسی خرید و فروخت والے اشیاء کې اندر 3 قسم دا اخفل وخرصولو کې درې قسم څه جنې نڅواړې څه جنې تر بیانې څه جنې وغر څه جنې نو داغه د پراداغی مناسب ترازو استعمال کی بس یا حبې اسی هیها پر به تل قسم کې ترازو استعمالوږي دغه شاک عدالتم دادرې قسمه ترازو چې شاکېږي استعمالوږي په دې باندې یعنی زرابا نثرا او فتحا اکرما وکرمه او سلاسی مجری مجرد او د مزید او د پاره ترازو چې چې له او عین او یا لام دی او د هرځ او جا د رباعی مجرد او د مزید او د پاره علاقہ ترازو چې چې د او عین او د لام دی رباعی مجرد او مزید چې یو کلی ترازو میزان ف او عین او دولن او د جحمر شونه او د خندریسون د خماسید پاره نور د مزید چې څومره کلمات ده دا غو د پاره ثلاثی چې د ف او عین او تین لام ده په یدری دي فردی سي تربوز او خربوزې سونه چاندي کې ترازو مې نه حيته ول سکتے ځا سکتے لکه څنګه چې دا خربوزې او دا ګاڼې د سروزر په طلا کې نه سي تللې ندقه شان ته او خندرسون او جعفرون د فعال په وزن کې نشي تللې پهږي پټې ما ها اې چې جمرې مارش دحمرې او جعفرون جو مثلی تربوز او خربوز کې ان کو فاعن والے لام چوٹے ترازو میں نہیں تول سکتے بلکہ ان کو ان کی شکلیں کی مناسب بڑی ترازو آگے تبا غشت وزن والا جدبو علامون والا دے فعل یا فعل یا فعل لیل یا غشت دریو علامون والا دے اقسانتا وزن با غید پار رہو بیا دعوائی کھنا پھر یہ بتائی کہ تربوس یعنی موزون کو شکل تیر دے کر ترازو کولاتے یا ترازو کی شکل دے کر تربوس کولاتے ہیں دوی کنا چې څه ښه لکه کوي کنا چې اول د دې موضوع شکل ګوري او دغه مطابق چې شعر وړي تله راوړي او کنا د دې تلت تا ګوري او دغه مطابق به چې شعر وړي شعر وړي دا ډېر مشکل سوال دی واشه تا ګوري بیا دغه ګوري کنا موږ شان ته چې راوړي تله راوړي کنا که د دې وړو کې شې وړک وړه تله راوړي که د چاډ پر ستونه بیا غته واټه تله راوړي پوجي پدې باندې نو دغه شانتا دلته دغه زراباو او نه سره دا موضون د دې شکر ته بګوره مه شانته شره را وړي وزن به ورته را وړی اوسکه دا موضون وړهي نو وزن به مورته چې شره مثلا زرابا نه سره دا وواړه م ته په حاله را هلتهکه موضون غټي د بیا به مغه شانته وره چې شره وړي نو موضون چې کوم چېلو صورته ته مه شانته به من ورته چې ش ا استاد جی تربوز اور فرغوزی موضوع کو دیکھ کر ان کی شکل مناسب بڑی ترازو کو لایا جاتا ہے نہ یہ کہ ترازو کو دیکھ کر اس کی سے کوئی مناسب تربوزی تربوز اور فرغوزی کو لیا اور خریدا جاتا ہے ایسے ہی سمجو ہے بچا اسان ته ځان پوی کی چې ذرا با ن سرا فتح موضوع شکل تبعوری بیا مفوع عین لام مثال شکل جوړی یعنی سمنا حرکات سکنات موجود سم حرکات او سکنات چې ذرا با ن سرا فتح وغیرہ باندې دي تغ حرکات و سکونات به ميزان باندې صف وعين لام ده به پاغي باندې چي شي كه لگه نو جو حرف فاء يعني چې ده فاء عين لام كلمه داخې ترازو کوم مقابله کي راسته ابا سليوي او چې کوم ده حروف فاء مقابله کي او يها پر به چې ثلاثي مجرد کي پهل سهغي جو حرف اصلي باقي ګردانه دا خبر به یاده کي دا مخه ترسيده کہ ماضی کی چھ اول اصیغہ کی چھ کوم ہر حروف اصلی مادہ پیدا کردہ طول چھ گو چھتیہ ہرا اصلی مضارع د استعمال وغیرہ دے اندر بھی یہی حروف اصلی ہوتے لہذا سلاث مجرد کے ماضی باقی چھ رو اندر جو حروف زائد ہے وہی حروف اندر بھی زائد تھا وہ وزن تم چھ چیکو د فوعن لام کی رغلہ یان صروف وزن د تا سراغلہ دے یفعلوک نو ن صات اورا دا خو کا هروپ لی ماته پاله په مقا ل ک را نویان روپ وزن د چا سره را جو هلته په موضون کې وزن کې به مونږه یا چې شی کوو زیات په کو یلو بهوا پر وزن یاپلو اسمې نوو ساعت را وروپه سی ځکه دا مازب په نه سره ک دا غ والله غروپه دی د ماینې بندې والې باقیګ ګدانو کې اندربيین ورو اوسګوره اوس اجررا کو یا تساالون ک وزن کیا ہے موږ یا تساالون په وزن دا څه سره والله موږ خو ویلو كن چې موضوع ته ګورو همه هغه شاته ورته چې جوړو وزن جوړو او دا خبره یا تساالون په وزن دا څه راځي يتفاعلون او چې تساالون کې کوم حروف اصلی وکوم کوم حروف چې شه ده ځای شي موږ تساالون کې تساالات لري ورته سین حمزه لام د څه شي او دا یا چې دا دا ساتي <مدرس> دا دا او ان دا چې دلته او دامن تر څنګه پتو لګیدل چې دا اصلی دی او نو دا چې شه دی ها اپ که شي معلوم وو چې یې تین حروف اصلي وي وای اسلې کې هم نه ما <مدرس> قبل می پڑھا تا دماغ کې مو مجرد ماږي کې پهنه کېږي پاوله چې ک چې کوم حروف اصلي وي گردان په نور ټول چې کو کې با مغه چې شي وسو مجرده کې د دري حروف اصلي و کنه مزید دی کنور سلام مزید سمرتیږي یاده مضارع دی یاد شيفاعل چې مکول سیږي هغه کې پداتول څه شي الکه اسلئے کې همنه ماقبل میں پڑھا تھا کہ سلاسی مجرد کے ماضی کے پہلے سهیمه جو تین حروف آتی ہیں باقی کردارنو به وہی تین حرف پښې نور کردارنو کې بمداغه دری حروف شېږي یاد ده سلاسی مجرد او ماضی څخه کے بم دری حروف آتے نه تاسو نه کېم د دری حروف چې رہے وزن و موضوع کی مزید تفسیر کلی وزن کی اهم زوابی استفانه بر دریسو او اتا دیش شپاگ دیشنی کاتا دیشنی شپاگ میشتی شپاگ میشتی ملاحظتی بست دیشتی دره ایتوی